Kapittel 23 Utsangene om Tyrus Hyl dere Tarsis skip, for byen er blit herjet og er ikke lenger en havn, ikke lenger ett sted å gå inn til. Fra Kittims land er det blitt openbart for dem. Vær stille, dere kystlandets innbyggere. Kjøpmennene fra Sidon, de som drar over havet, de har fylt det. Og på mange vann har skikors såkorn vært nylens høst, hennes inntekt, og det ble fortjeneste for nasjonene. Skam deg, Sidon, for havet, du havets borg har sagt. Jeg har ikke hatt fødselsver, og jeg er ikke født, heller ikke oppfostret unge menn, oppdrett jomfruer. Akkurat som ved meddelesen vedrørende Egypt, slik vil folk vri seg i smerte ved meddelesen om Tyrus. Dra over til Tarsis. «Hyl, dere kystlandes innbyggere! Er dette deres by, som var fylt med jubel fra fordomsdager, fra hennes første tid?» Hennes føtter pleide å føre henne langt bort for at hun skulle bo der som utlending. Vem er det som har besluttet dette mot Tyrus? Hun som delte ut kroner hvis kjøpmenn var fyrster, hun hvis handelsmenn var slike som ble holdt i ære på jorden?» «Det er herstyrkene, si Hova, som har besluttet dette.» «For å vannhelge all skjønnhetsstolthet, for å behandle alle som ble holdt i på jorden med forakt.» «Gå over ditt land som Nilen, du Tarsis-datter. Det finnes ikke noe skipsverft lenger. Sin hånd har han rakt ut over havet. Han har fått riker til å skjelve. Jehova selv har gitt befaling mot Fennike om å tilintet gjøre hennes borger. Og han sier, «Du skal aldri mer juble.» «Du undersøkte! Du jomfru! Du sidan datter!» «Stå opp! Dra over til Kittim!» «Heller ikke der skal du finne ro!» «Se! Kaldernes land!» «Dette er folket!» «Det visste seg at de ikke var Assyria. Syria!» «De grunnla henne for dem som håller til i ørkenen!» «De har reist inn i beleiringstårn!» «De har blåttlagt hennes boligtårn!» «En har gjort henne til en smuldrende ruin!» «Hyl dere Tarsis-skip, for deres borg har blitt herget!» Og det skal skje på den dagen at Tyrus skal bli glemt i 70 år, det samme som en konges dager. Ved slutten av en periode på 70 år vil det gå Tyrus som i sangen om den prostituerte. «Ta en harpe og gå rundt i byen du glemte prostituerte. Spill på strengene som best du kan. La dine sanger bli mange, så du kan bli husket.» Og det skal skje ved slutten av en periode på 70 år at Jehova skal vende sin oppmerksomhet motyrus, og hun skal vende tilbake til sin sjøgelønn og drive prostitution med alle jordens riker på jordens overflate. Og hennes fortjeneste og hennes sjøgelønn skal bli noe som er heldig for Jehova. Den skal ikke spares eller legges til side, for hennes sjøgelønn skal komme til å tilhøre dem som bor for Jehovas ansikt, så de kan spise seg mettet og kle seg elegant.